Розділ 27. Коли Селена прокинулася, Шаола поряд не було. Вона подякувала богам за крихту їхнього милосердя, оскільки їй зовсім не хотілося вирушати бігати. Його частина ліжка була холодною, значить пішов зранку. Нічого дивовижного. У капітану Королівської гвардії справ вистачало. Вставати Селена не поспішала. Вона ніжилася у ліжку і мріяла про час, коли вони зможуть цілими днями не розлучатися. Мрії були перервані гучним бурчанням у шлунку. Довелося вставати, митися, одягатися та повертатися до себе. Незабаром після сніданку вона розкрила листа, отриманого від Аркера. Цього разу він писав шифром, називаючи імена людей, за якими вона сподівалася, що Аркер не попередить їх наперед. Нехемія на урок не прийшла. Теж нічого дивного. Якщо згадати, як закінчилася їхня остання розмова. Іти до принцеси самої їй не хотілося. Якщо не Хемі настільки дурна, що вирішила підняти заколот, краще триматися від принцеси подалі, поки це затьмарення розуму не пройде. Можливість проникнути за залізні двері за допомогою знаків Верда відсуваються. Але доведеться почекати, поки не Хемі не холоне. І вона сама також. Селена вирушила до міста стежити за людьми зі списку Аркера. У замок вона поверталася, палаючи бажанням розповісти Шаулу про те, що дізналася, та обідати капітан не прийшов. Таке бувало і не раз. Вони з Шоолом не посвячували один одного усі свої справи. Селена поїла одна, а потім лягла на диван з книжкою. Їй був потрібний відпочинок. Верт свідок за цей тиждень вона майже не спала. Втім, вона не скаржилася, просто хотіла трохи відпочити. Годинник пробив 10. Шол не з'являвся. Селена вирушила до нього сама. Можливо, він чекає на неї там. Втомився за день і непомітно заснув. Сеол не йшла коридорами замку, відчуваючи, як її долоні покриваються липким потом. Шаол був капітаном королівської гвардії, Сильна, досвідчена людина, яка вміє за себе постояти. Вона пам'ятала, як легко він здолав її у їхньому першому навчальному поєдинку. Але Сем теж був сильним і досвідченим. А Рюк Фаран зумів його схопити, жорстоко катувати і вбити. Якщо Шаол Селена побігла. Як і Сеема, Шаола багато хто любив і захоплювався ним. Сема викрали не через якісь його вчинки, це був спосіб підійти до неї. Підбігаючи до дверей оселі Шаола, Селена благала богів, що усі її думки виявилися гарячковим маренням. Зараз вона відчинить двері і побачить його сплячим. Вона ляже поруч, притиснеться, а потім у них почнеться те, що тепер бувало ще ночі. Але всередині на неї чекав не Шаол а запечатана записка адресована їй. Записка лежала на столику поверх меча. Вранці меча не було. Хтось усе дуже добре продумав. Записка виглядала так, ніби їй написав сам Шоул. Ні в кого і слух не викликало настороження. Сильно зірвала червоний друк та розгорнула записку. Капітан у нас. Коли втомився стежити за нами, приходь до нас у гості. Судячи з адреси, це було якесь складське приміщення у трущобній частині міста. «Не надумай нікого брати з собою, інакше капітан помре раніше, ніж ти переступиш поріг. Якщо ти не з'явишся до завтрашнього ранку, то, що залишиться від капітана, ми складемо на березі аварії. Селина крутила в руках записку. Такого з нею не було давно, з часів Ендовера. Вона дуже сподівалася, що вже не буде, оскільки сама побоювалася цього стану крижаної безкінечної люті. Усі інші емоції зникли, тільки порядок дій, що вона бачила з граничною ясністю. Якось Аробін Хемен назвав її бивчим спокою, але навіть він не здогадувався, наскільки вона спокійною ставала, коли її змушували. Якщо комусь захотілося зустрітися з адерландським асасином, вона влаштує їм цю зустріч, і навіть Верт їм не допоможе, коли вона з'явиться у їхній халупі. Що він не розумів? Чому його тримають у ланцюгах? Його мучила спрага. Відчайдушно боліла голова. Його прикували до кам'яної стіни, і кожен рух змушував відчувати залізну хватку кайданів. Насті спроби опору, Викрадачі погрожували забити його на смерть. Їхнє поводження з ним переконало капітана, що ці погрози аж ніяк не порожні. Він навіть не знав, хто його викрав. Вони, так він їх по думки охрестив, усі викрадачі були в довгих плащах і з глибокими каптурами. Їхні обличчя приховували маски. Дехто був озброєний до зубів. Між собою викрадачі говорили пошепки. Судячи з їхньої поведінки, їх щось турбувало. І тривога з кожною годиною тільки наростала. У Шоула була розсічена губа. Він відчував синці на обличчі і біль у ребрах. Ймовірно, це у викрадачів називається знайомство. Знайомилися з ним двоє, після чого почалися питання. З самого моменту, коли Шоул прийшов до тями, він не виявив жодної зговірливості. Його здивувала владна винахідливість щодо лайків, якими він нагороджував викрадачів до, під час і після першого побиття. Весь цей час Шоул провів у нерухомості. Лише одного разу він трохи зрушив, щоб помочитися в кутку. Він просив зводити його в відхоже місце, але викрадачі мовчки посміхалися. Вони пильно стерегли його, не знімаючи руки з ефесів меча. Шолу було смішно, але він не сміявся, щоб не отримати чергову порцію стусанів. Викрадачі явно на що чекали. З кожною годиною капітан розумів це все виразніше. Швидше за все ці люди розраховували на викуп, інакше вони його просто вбили б. Хто вони такі? Напевно, кубка бунтівників, які вирішили шантажувати короля. З такою метою в Рафтхолі в різний час було викрадено кілька знатних осіб. Король ніколи не піддавався на шантаж і не вступав у жодні переговори. Він не шкодував чужого життя. Навряд чи король зміни свої принципи, дізнавшись, що викрадено капітана його гвардії. Шоу не хотілося думати, що сьогоднішній день може стати для нього останнім. Він поки не знав, як розвиватимуться події, але вирішив, що в разі чого зустріне свій кінець і не опуститься до прохання про помилування. Між викрадачами виникали суперечки, звісно, пошепки. Сперечальників швидко навчили, веліли чекати. Під час однієї такої смарки Шоул прикинувся з плячем. Викрадачі досить голосно шепотіли, кажучи, що в них нічого не вийшло, і настав час його відпустити, і раптом він почув. «Має час до завтрашнього ранку. Вона обов'язково з'явиться. Вона. Це було найважливіше. Шаол одразу здогадався, про кого мова. Ось, значить, як вони зібралися змусити його бути говірким. Тільки троньте її, і я розірву вас голими руками», – пригросив їм Шаол. У нього пересохло в горлі, через що голос звучав хрипко. Викрадачів було 30, з них половина повністю зброєння. Всі вони повернулися в його бік. Побите обличчя боліло, але Шоул таки вишкерив зуби. Повторюю, тільки троньте її, і вам кінець. До нього підійшов один з викрадачів, високий, з двома мечами за спиною. Він був у масці, але Шоул упізнав його за мечами. Це чоловік бив його в день. Викрадач зупинився так, щоб капітан не зумів ударити його ногою. А це дуже кумедно, особливо у твоєму становищі. Судячи з голосу викрадачу... Могло бути від 20 до 40. Краще благай богів, у яких віриш, що твоя подружка виявиться говіркою. Що вам треба від неї? Зарвів Шаол, напружуючись усім тілом. Викрадач був воїном. Шаол це зрозумів за манерою рухатися. А ось це, капітане, тебе не стосується, сказав він, скидаючи голову. Коли вона тут з'явиться, тримай пащу закрит. Інакше я відріжу твого брудного королівського язика. Ось підказка. Ця людина ненавидить королівську владу. Значить, викрадачі. Чи знав Аркер, наскільки небезпечні ці змовники? Коли він вирветься звідси, він уб'є куртезана за те, що вплутав селену у свої мерзані ігри. А потім повідомить, таємний королівський розшук, нехай переловлять цих нахабних і самовпевнених ідіотів. Шолл смикнувся. Ляснули ланцюги, висока людина похитала головою. Якщо не заспокоюєшся, я тебе знову заспокою. Ото не думав, що можна так легко викрасти капітана Королівської гвардії. Очі Шаула спалахнули. Тільки боягус викрадає людей у такий спосіб. Боягус або прагматик. Отже, перед ним не солдати з казарми, а людина освічена. Прості солдати таких слів не знають. А може рідкісний дурень? Спитав Шаула. Навряд чи ти розумієш, з ким зв'язався. Викрадач предсмокнув язиком. Дуже добре розумію. інакше б ти не живутів у капітана гвардії. Шол розреготався. «Я говорю не про себе. Про неї чи що? Звичайне дівчисько». Шолу було нестерпно навіть думати про появу селени в цьому лігві, але він серйозно обмірковував кожен навіть найнаймовірніший спосіб, що дозволить їм із селеною вибратися звідси. «Що ж, на вас чекає великий сюрприз», – сказав капітан, почувши про звичайне дівчисько. Розділ 28 Розділ 28 Людь, що володіла селеною, придушувала всі думки, крім трьох основних. Перша – у неї відібрали Шаола. Друга – вона зброя, яка поражає на смерть. Третя – якщо Шаолу завдано шкоди, живим звідти ніхто не вийде. Вона йшла містом легкою впевненою ходою хижака. Її ноги майже нечутно ступали по камінню бруківки. Викрадачі вимагали її проти одній. Вона виконала їхню вимогу. Але в записці не було жодного слова про те, щоб вона була без зброї. Слена зброїлася до зубів, взявши навіть меч Шаола, який повісила на спину. Другий меч був її власний. Мить і обидва мечі виявляться в неї в руках. Крім них, Селена несла на собі цілий арсенал. На підході вона щільніше загорнулася в плащ і насунула глибокий каптур. У записці не було і вказівок на те, що вона має увійти на склад через передні ворота, тому їй подальший шлях пролягав по дахах. Смарагдова черепиця тут була старою, але вміння селени та м'які чоботи дозволяли рухатися майже безшумно. Вона наближалася до будівлі складу, слухаючись у нічні звуки нетрів. Селена пам'ятала ці звуки. Пронизливо, наче звірята, кричали вуличні хлопці. Щось не поділили. Двоє п'яниць дружно поливали сечою кут будинку. Повії хребкуватими голосами закликали клієнтів. Але чим ближче до складу, тим тихіше ставало довкола. Тиша не була природною і безпомилково вказувала, що місто добре охороняється зовні, і мешканці недрів воліють сюди не потикатися. Навколишні дахи були плоскими і порожніми, а відстань між дахами зовсім невеличкою і легкою для здолання. Селена не цікавило, навіщо вона знадобилася викрадачам, їй було не чхати на відомості, які вона розраховувала з них витягнути. Викравши шаула, ці дурні припустилися найбільшої помилки. Останньої у їхньому житті. Селен досягла найближчого до складу даху і поповзла до краю, повністю звернувшись до зору. Внизу, у вузькому провулку, маячили троє в плащах. щілини, складових воріт пробивалося світло, дозволяючи розглянути ще чотирьох. Ніхто з них не спромігся глянути на дах. Дурні. Склад був триповерховим. Високий перший поверх, другий, помітно нижчий, і мазонін, який займав неябияку частину другого поверху. Одне з вікон другого поверху виявилося відчиненим, двічі дурні. Оскільки це був не житловий будинок, а склад, відкрите вікно дозволяли побачити все, що відбувається внизу. Неподалік вікна селена помітила внутрішню драбину, що веде до мезоніну. Драбина продовжилася далі. Отже, у стелі мезоніну був люк, що виводить на дах, шлях підходу, якщо не вдасться піти через ворота. На майданчику мезоніну розташовувалися щонайменше десяток озброєних охоронців та ще шестеро лучників. Їхні стріли були спрямовані вниз. Туди, де до кам'яної стіни, був прикутий шал. Його били синяки, стусани, забруднений рваний мундир натякав на те, що капітан чинив опір. Ліч що заповнював селену, з тепер рухався і її жилами. Можна було перестрибнути на дах Мезоніну, а потім через люк перебратися всередину. Але тоді вона втратить дорогоцінний час. Дивно, що за такою великою кількості людей на горі ніхто не стежив за відкритим вікном другого поверху. Селена відкинула голову і криво посміхнулася до місяця. Ні, її недаремо називали Адерландським асасином. Вона вміла з'являтися не лише раптово, а й вражаюче. Сильно відсунулася від краю даху, прикидаючи відстань для розбігу та швидкість, з якою побіжить. Вікно на другому поверсі було відчинене практично навстіж, так, що вона не хвилювалася, що вона розіб'є шибки або зачепить мечами за раму. Якщо вона не розрахує стрибок, то завжди зможе за щось ухопитися. Якось вона вже стрибала так, мічачи у відчинене вікно. Це було в ніч її полону. Але тоді вона йшла мститися Рюку Фарану. За мертвого сеяма. Наразі вона йде визволяти живого Шаула. Сьогодні все буде інакше. Коли вона стрибала, ніхто з тих, хто був на горі, не дивився в бік вікна. Стрибок вона розрахувала точно. І коли вибралася на вузький внутрішній майданчик, у її руках уже блищали кінжали. Все це нагадувало сон. Шаул побачив блиск місячного світла на кінжалах селени. І зараз же обидва кінжали полетіли у двох лучників, що знаходилися на майданчику Мезоніну. Ті впали мертво. До них приспіли ще двоє, але Селена озброїлася солідно. Кенджалі вистачало й на них. Однак залишилося ще двоє лучників, а Селені треба було якнайшвидше спуститися вниз. Стрибати, тільки стрибати. Нема чого й думати, збігати по ржавих залізних сходах. Там у стіні вже стирчало кілька стріл. Лучників підвело самовладання. Як уявили викрадачі Шаола, поява Селени. Можливо, навіть не замислюючись про це, розраховуючи на свої численні переваги. Навряд чи вони чекали, що вона зістрибне їм прямо на голову і влаштує пекло непроглядне. Почулися крики. Хтось намагався сховатися за дерев'яними стовпами. Хтось сміливіше вихоплював зброю і біг до Селени. Шаул жахом і захопленням дивився на два мечі Селени, один з яких був його мечем. Викрадачі не розуміли, що вони не мають шансу. Вони не вміли битися злагоджено і кидалися навколо Селени. Два лучники, що залишилися, не стріляли, боячі зачепити своїх. Шаул зрозумів її розрахунок. Поява Селени додала йому сили. Він напружився, прагнучи вирвати зі стіни гачки, що тримали його ланцюг. Якби він міг зараз приєднатися до неї. Селена була сталевим вихором, що несе смерть. Підлога складу стала червоною від крові. Селена пробиралася крізь викрадачів, як крізь високі пшеничні колоски. Тепер Шол розумів, що тоді вендовері вона майже досягла стіни. Нарешті він бачив смертельно небезпечного хижака, якого очікував побачити в день їхньої зустрічі. В очах Селени не було нічого людського, що нічого навіть віддалено нагадує милосердя. Вона розправлялася з ворогами, з його ворогами. І все одно у Шооло чомусь похололо серце. Високий викрадач, що мучив його весь день, стояв поруч, стискаючи меч і готуючись до бою з Селеною. Тось, що зумів підбігти в дальній кут, закричав. «Досить! Досить!» Але Селена не слухала його крик. Шоу знову спробував вирвати гаки, проте ця стіна була цегляною і гаки вбивалися на совість. Селе наближалася до місця його полону, залишаючи за собою вбитих і поранених, що голосно стогнали. Людина з двома мечами стояла, не ворухнувшись. На відміну від багатьох інших, у нього вистачало витримки. Не стріляйте, крикнув лучник, той самий чоловік. Не стріляйте. Селена дісталася вартового, наставивши на нього закривавлений меч. Геть з дороги, або я поріжу тебе на шматки. Карауль не лише хмикнув і підняв трохи вище свої мечі. «Спробуй!» – з тоном запропонував він Селені. «Дурний Він все ще не розуміє, що таке мати справу з Адерландським асасином. Селена хижу посміхнулася. До неї з далекого кута бігла людина. Він біг з піднятими руками, показуючи, що беззбройний. «Досить! Опустіть мечі!» – наказав він вартовому. Людина мала якийсь дивний голос, навіть не старечий, а древній, немов він з'явився з іншої епохи Караульний мішав, проте мечі Селени перебували в повній готовності. Старий вступив до Селени. «Досить! Нам і так вистачає ворогів. Нам і так вистачає лиха. Жахливих бід!» Селена повільно обернулася до нього. Її обличчя було забризгане чужою кров'ю. Очі люто блищали. «Ні, вам не вистачило ворогів. І бід вам не вистачило. Але я заповню цей недолік. Для того я тут». Її плащ був мокрий від крові викрадачів. Руки та шия теж. На майданчику Мезоніну заумерли двоє лучників. Третій ворог стояв між нею та Шаолом. Її Шаолом. «Зупинись!» – сказав їй старий. Він відкинув каптур, скинув маску. Він справді був дуже старий. Сивий стрижене волосся, мережева зморшок навколо рота і напрочуд ясні сірі очі, повні благання. Можливо, наші методи виявилися помилковими, але… Селена повернула вістря меча в його бік, караульний у масті завмер. Мені начхати на те, хто ви такі і що вам знадобилося. Я забираю його та йду. Будь ласка, вислухай мене. Тихо промовив старий. Караульний був унестям від злості і Селена це відчувала. Він мертвою хваткою вцепився в ФС меча. Селена не збиралася нікого слухати і свою справу не вважала закінченою, вона передбачала найближчі дії вартового і ліниво усміхалася йому. Він зробив випад, Селена перервувала його удар, до неї кинулися вцілілі викрадачі. І знову брязку заспівали леза. І знову кричали поранені, падаючи навколо неї. Селена насолоджувалася битвою і зловісна пісня металу відгукувалася в неї в крові. Хтось вигукнув її ім'я, чи не Шоу, інший, дуже знайомий голос. Селена обернулася і побачила блискучий наконечник стріли, на Потім блиск золотаво-каштанового лося і аркер упав на підлогу. У його плечі застрягла стріла що призначалося для Селени. Їй знадобилося дві миті, щоб вихопити з чобота черговий кинджал і кинути в лучника. Коли вона знову повернулася до Аркера, той уже підводився на ноги. Він був живим щитом між Селеною та викрадачами. Відбулося непорозуміння, важко дихаючи, сказав їй Аркер. На його плечі розпливалася темна пляма. Тільки зараз Селена звернула увагу, що він одягнений у такий самий чорний плащ, як і інші викрадачі. Аркер, один із цих безумців. Аркер заманив її сюди. У ніч здіймалася нова хвиля люті. Минуле сьогодення дивним чином перепліталося й у свідомості. Ця ніч злилася з ніччої полону. Обличчя Сеема та Шоула стали однією особою. Людь вимагала негайного виплеску, а села потягнулася до кинджала, що висів у неї на поясі. Прошу тебе, сказав аркер. Він ступив до неї, морщачись від болю. Стріла, як і раніше, стирчала в його плечі. Дозволь мені пояснити, кров, що капала з-під стріли, біль, страх і розпач у її очах згасив її гнів. Звільніть його. З крижаним спокоєм вимагала вона негайно. Спочатку вислухай мене, сказав Аркер, не заводячи з неї очей. Я сказала, негайно звільніть його. Аркер кивнув караульному, який мав дурість атакувати Селену. Накульгуючи, але не втративши самовладання, той відімкнув замки на кайданках і знову схопився за меч. Шоул скочив на ноги. Його хитало, він морщився, хоч і намагався приховати біль. Шоул подивився на караульного, даючи зрозуміти, що розплата за вчинене обов'язково настане. Караульний не хоче відійшов бік. Шоул став поруч із Селеною. Я не бажаю слухати жодних пояснень. «Будь ласка, однією фразою, переконай мене, чому я не повинна зберегти життя всім вам» – однією фразою. Голова Аркера затремтіла, очі наповнилися чи то страхом, чи то гнівом, чи ще чимось. Півроку ми з Нехемією були ватажками цих людей. Шоу напружився. Селена заморгала, Аркер зрозумів, він її переконав. «Залишіть нас», – сказав він уцілілим викрадачам. Його голос звучав ладно, важко було явити, що куртизан, який звик до вкрадливого напівшепоту, здатний так говорити. Його слухалися. Ті, хто міг стояти... На своїх ногах допомагали пораненим. Селена заборонила собі перераховувати вбитих. Старий, що відкрив обличчя, дивився на неї зі змішаним почуттям недовіри та благовійного жаху. Селена здогадувалася, яким чудовиськом вона їм здавалася. Спіймавши її погляд, старий схилив голову, потім пішов, відводячи з собою пихатого караульного. Коли вони залишилися одні, Селена зробила крок до Аркера, її меч був знову спрямований у груди куртизана. Шол, який не бажав залишатися ззаду став поруч. «Ми вдвох очолювали цей гурток», – сказав Аркер. «Для цього принцеса приїхала сюди. Ми повинні були зібрати перевірених противників короля, щоб потім вони вирушили до Терасена і почали збирати будівні сили. Крім цього, ми мали намір точно дізнатися, які нові звірства король задумував проти всієї Ерілей. Шол напружився». Це не мислимо, прошепотіла Селена, зусиллям волі пригнічуючи цікавість. Чому ж? посміхнувся Арка. Тобі не дивно, що останнім часом процеса стала дуже зайнята. До речі, тобі відомо, куди вона мала піти сьогодні пізно ввечері? Гнів як і вщу спалахнув знову. Селені захотілося кричати, що Аркер все бреше. Але потім вона згадала. Згадала, як Нехемія переконувала її не дошукуватися сенсу фрази, що зустрілася в книзі в кабінеті Давіса. У Селена вже тоді з'являлася думка, що принцесі чомусь не хочеться, щоб вона дізналася про розгадку. А ось ще одна дивина. Дорин, який хотів бачити Нехемію, шукав її по всьому замку і не міг знайти. Нарешті слова принцеси в день їхньої сварки, коли Нехемія говорила, що зараз ніяк не може покинути Рафтхол. «Вона приходить сюди», – вів далі Аркер. «Приходить і сповіщає про все, що дізналася від тебе». «Якщо вона ватажок вашого гуртка, де вона зараз?» – спитала Селена. Аркер виняв меч і вказав на Шола. «Спитай його». Селена скривилася від гострого болю, наче меч Аркера струмився її живіт. «Про що він говорить?» – спитала вона, звертаючи до Шоула. «Я не знаю», – повів дивлячись на Аркера. «Не бреши, доблесний капітан,и!» – грубо заперечив куртизан. Він геть чисто забув про чемні манери. «Мої джерела повідомили мені, що близько десяти днів тому король розповів тобі про загрозу, що нависла над Нехемією, коли ти збирався розповісти про це Селені і самій принцесі». Аркер повернувся до Селени. Ми притягли його сюди, оскільки йому наказали допитати нехемію про її поведінку. Нам хотілося знати, які питання він ставитиме, виконуючи королівський наказ. А ще нам хотілося, щоб ти дізналася, що він за людина. Брехня, прохрипів Шаол, спльовуючи на підлогу. Гидка брехня. Ти ні про що мене не питав. Породження брудної стічної канави. Шоул, благаючи, дивився на Селену. Вона слухала слова, де жодне наступне не було страшніше за попереднє. «Я знав про анонімну загрозу життя Нехемі, але мені було сказано, що розпитуванням займеться сам король». «Ми це теж дізналися», – сказав Аркер. «Селено, незадовго до твоєї появи нам стало відомо, що допитом займеться не капітан, але хіба від цього допит перестав бути допитом?» Шоул мовчав, і Селена не питала чому. Її ніби витягли з тіла. Дюйм за дюймом тіло ставало берегом, а вона хвилею, що йде в море. «Нещодавно я відправив людей до замку», – вів далі Аркер. «Можливо, вони зуміють перешкодити цьому. Де не хемія?» Своє питання Селена чула звідкись здалеку, ніби її губи були вже поза тілом. Нехемія вирішила залишитися в замку, так повідомив між шпигон. Принцесі важливий загальний, зміст питань короля. За ними вона сподівалася зрозуміти, чи багато йому відомо і які його підозри. Де Нехемія? Аркер похитав головою, в його очах блиснули сльози. Вони не допитували її, а на той час, коли мої люди повернулися сюди, думаю, вже було запізно. Занадто пізно. Селена повернулася до Шаола. Його бліде обличчя нагадувало маску. Мені дуже шкода, прошепотів Аркер. Розділ 29. Селена мчалася міськими вулицями. Вона вже скинула плащ і тепер позбавлялася зайвої зброї, що заважала рухатися. Аби тільки встигнути, аби потрапити до замку перш ніж Нехемію, на міській вежі почали бити куранти, повільно, ліниво, їм не було куди поспішати. Рідкісні перехожі злякано тулилися до стіни, не вірячи, що людина може мчати з такою швидкістю. Здавалося, її легені не витримують і луснуть. Селена про це не думала, їй зараз потрібна сила, сила та швидкість. Вона була готова молитися будь-яким богам, аби ті не відібрали в неї силу і швидкість. Кого ж король перетворив? На знаряді розправи. Якщо не Шаола, то кого? Дурне питання. Навіть якщо це зробить сам король. Селена їх знищить. Хто б не загрожував життю принцеси? Селена вирве загрозу з коренем. Громада скляного замку здавалася дедалі ближчою. Знайоме зелене світло. Веж сьогодні було особливо зловісним. «Тільки не як тоді». «Тільки не як тоді». Подумки повторювала вона, плітаючи слова з важкими ударами з серця. «Я благаю, тільки не як тоді». «Шлях через головні ворота їй заказаний. У такому її не пропустять». «Пильна варта». Підніме шум, що буде тільки на руку невідомому вбивці, який поспішає розправитися з нехемією. Ні, що менше уваги до себе, то краще. Значить, через високу стіну саду. Стіна була ближчою і майже не охоронялася. Що це? Стукіт копит у неї за спиною? Хтось вирішив за неї гнатися? Сильно не обернулася. Головне, якнайшвидше дістатися до покоїв принцеси. Кровь в вухах Селени шуміла, як два водоспади. Підбігши до стіни, вона почала... Дертися вгору. Руки та ноги самі знаходили щербинки та вибоїни в камені. Ламаючи нігті, Селена дісталася вершини стіни і зістрибнула на інший бік. Якщо караульний чули шум, все це сталося швидше, ніж вони встигли повернути голови. Селена приземлилася на садову доріжку. Здається, вона поранила долоню об жорсткий гравій. Ця думка лише майнула десь... На задвірках свідомості і тут же зникла, бо Селена вже біла далі. До скляних дверей замку у місячному світлі голубіли острівці снігу. Насамперед до Нехемії. Зачинити принцесу надійніше і чекати мерзотника, посланого до неї. Селені згадалися люди Аркера. І з цією несправністю вона розбереться потім. Швидко та нещадно. Можливо, до Нехемії надіслано не одного вбивцю. Ці тварюки запам'ятають. Селену, якщо встигне... Нехай потім король милується на їхні відрізані голови. Вона обрала вхід, де зазвичай чергували гордійці, які добре знали її обличчя. Ось тільки вона ніяк не очікувала побачити там Доріна. Принц про щось говорив з вартовими, селена промайнула повз, навіть не привітавшись. Сафірові очі принцеси здивовано спалахнули, але вона вже була далеко. Позаду чулися крики. Слана не повернулася. Не раніше. Тільки не як тоді. На ріші сходи. Селя побігла нагору, перестрибнувши через дві-три сходинки. У втомлених ногах з'явилися тремтіння. Тепер уже недовго. До покої принцеси залишилося всього нічого. Один поверх і два коридори. Вона встигне. Вона селяна Сардотін. Адарланський асасин. Вона обов'язково встигне. Боги в боргу. І верт у неї в боргу. Вона не підведений хемію, особливо зараз, коли з-поміж них залишилося стільки недомовленостей. Крики за її спиною ставали дедалі голоснішими. Вигукували її ім'я. Нехай кричать. Її ніколи. Селена вбіла у знайомий коридор і мало не заплакала від полегшення, побачивши знайомі двері. Двері були зачинені і цілі, ніхто не намагався їх зламати. Селена вихопила два кинджали, що залишилися в неї, обмірковуючи, її. як би швидше пояснити Нехемії, де ховатися. Коли з'явиться вбивця або вбивці, принцесі потрібно буде лише тихенько сидіти. Рештою займеться Селена, причому з великим задоволенням. Селена рвонула ручку дверей і влетіла всередину. Навколишній світ став повільним і тягучим, начебто удари барабана, що б'є від початку часів. Селена глянула кімнату. Кров, кров була всюди. На підлозі біля ліжка Нехеймі лежали її хоронці. З розпорошених животів слезовими грудками вивалювалися кишки. А на ліжку крики в коридорі робилися голоснішими. Хтось увійшов сюди. Але Селені здавалося, що вона зараз перебуває на дні і слухає це все крізь товщу води. Звідчиненого вікна тягло нічним холодом. Слава зупинилася, дивлячись на понівечене тіло принцеси, мертвої принцеси.